Прийняті своїми справами лікарі кивали на знак згоди, метушливі сестри знизували плечима. А я продовжувала переконувати медперсонал у правдивості своєї версії з такою впертістю, ніби саме від них залежала міра покарання мого кривдника. Я ще була достатньо слабою, щоб ясно збагнути всю складність ситуації, але не настільки, щоб не думати про подальшу судьбу чоловіка, якого я свідомо випробувала впродовж багатьох років. І через те під час останньої зустрічі в нас виник конфлікт. Мені здавалося, що саме такий поворот події, який закінчився кров'ю, і є рятівним кругом для нього. Вся вина припадає на мене, тупо, ніби отче наш, подумки повторювало собі в довгі години самотніх роздумів і шукала, шукала якоїсь дії яка б більш переконливо підтвердила її непорушність. Але у штопор входять, мабуть, не тільки літаки, що терплять катастрофу. Людина здатна війти в не менший штопор у передчутті катастрофи внутрішньої, не пов'язаної з чинниками матеріального характеру. Отож, на її відвернення неспроможні впорати. Плинути люди. Моє безпредметне думання нагадувало хаос первозданного світу. Все одразу і нічого конкретного. Голова, яка почала сортувати інформацію після нетривалої напруги, здавалася мені баняком, в якому змішали солодке і квасне, солене і пряне Безсилля і відчай знову оволодівали мною. І коли б хто запитав у ті хвилини, чого я хочу найбільше, не вагаючись, відповіла б – умерти. Та вмерти, не побачивши чоловіка, через якого зчинилася вся ця Веремія, було б несправедливо. Перш ніж умерти, я повинна була самотужки, кинути йому рятівний жилет. Тому дні мої минали то в роздумах, то в забутті. Проте, першого ж дня після тривалого небуття і, як мені сказали, клінічної смерті, я зімітувала короткочасне безпам'ятство. Навіщо? Ну, все дуже просто. Напередодні краєм вуха почула, що сьогодні мене Нарешті провіде слідчі. Ось тут І знадобилося приспане В душі акторство Кілька разів упродовж дня Моя голова в істериці Билася на подушці А голос раз по раз Повторював Я стріляла сама Не знаю Наскільки це справило враження На представника закону І чи було переконливо Для лікарів та я про те не дбала. Як з'ясувалося після першої розмови із слідчим, правоохоронці знали не тільки винуватця трагедії, оскільки після пострілів він сам викликав швидку, але знали також, що саме він є власником зброї, якою намагався вкоротити мені життя. На жаль, Співучасник, чи, власне, підозрюваний, належав до людей, озброєних не лише чоловічою силою і знанням законів, але й конкретною береттою, що він, зрештою, і не приховував. Щоправда, його під не взяли, але взяли підписку про невиїзд і заборонили спілкування зі мною. Слідчий був Поблажливо добрий, він мені нагадував неприродно турботливого дізнавальника із Гестапо, який піклувався про радистку кет після пологів. Так ось цей слідчий під великим секретом розказав, що мені впродовж нетривалого часу зробили три що найскладніші операції, оплату, за які. Здесь не во добрый, ведомый мне человек.